Розділ 6. Глава 1. Приїхав хіпі зі своєї мандрівки в СМТ Іні на яйцях штат Ляска, США, чи куди він там їздив. Веселий, як юродивий на Паску. Хіпі зустрів дзвінку, і удвох вони прийшли до мене на дачу. Старий розщедрився, приніс цигарок і морозива. Протягом двох годин, під наростаючу спекою, ми слухали всілякі байки про Теребовлю та її мешканців. Гладкий і розповів справді несамовиті речі про компанію, яка складалася з п'яти панків та двох панчих, про те, як його прийняли у свій панк-клюб, про три незабутні дні у цій організації та про ружні, цікавезні забави, якими вони протягом цього часу займалися, як от пили спирт-ректифікат із каністри, принесеної Верховним панком, про гру «Марічка», в якій береться трилітровий слой пива, передається по колу, при цьому пиво з нього випивають, а на місце випитого доливають еквівалентний об'єм горілки. Ціль гри формулюванню не піддається. Стратегія відсутня. святу в цей панк-люб, під час якої треба не митися місяць, мінімум, не побоятися зняти місцеву курву Аньку, виграти її без засобів безпеки. Гладкий хіпі вже був готовий пройти даний ритуал, але вчасно дізнався, що Аньці восени стукне 50%, а тіло її змошкувати немов турецькі жмакані спорткостюми, про нібито засноване на Теребовлянському кладовищі шинок некрофіл, який відвідують сатаністи, мазохісти і кабалісти. У ньому буцімто роблять неперевершені шейки західного зразка: мертвий москалик, одеколон лісова діброва, маринати з-підквашених огірків, пучка квашеної капусти, оргазм кальмара, томатний сік, склянки солі, червона паприка, українська з перцем, сестра Меліса, Павучок. Нью-Йорк – місто контрастів. Тут, кажуть спеціалісти, головне не переборщити з дихлофосом. Сліпий музикант. Його особливістю є те, що дрінк подають із куском струни від фортепіано, Чорний гондельєр, озеро Чат. Зважаючи на мазутні плями на поверхні, кипів вирішив це піло не пробувати. Полівініл-ацетатний рай та багато інших веселих штучок, від складу яких у мене виступав холодний піт. Про братів Неформалів, Юрка та Вову, які, власне, той мітичний шинок-некрофіл, і заснували. Проте, як вони, йдучи у військомат, взяли по трилітровому бутлі пива. І коли б медсестра згадала засечен аналіз, зі щасливими лицями виставили слойки з пивом. Коли ж почули від обімлілої сестрички, що на аналіз цього забагато, заходилися на її очах віддудлювати надлишок. Знали навіть про директора однієї теребовлянської школи, якого всі прозивали Борманом. Якось один хлопець приніс до школи півлітровий слойчок, в який було повінця налито людської сперми. Сперму той хлопець отримав нібито від Вуйка, що працював в медінституті, і мав тут комусь її продати. Але таємничий клієнт від сперми відмовився, і хлопець ходив по цілій школі, страшенно тим бутлем хизуючись і лякаючи верескливих дівчат. Через таку поведінку слоїчок було конфісковано тим самим Борманом. Борман поклав його у свій шкіряний портфель і приспокійно пішов на урок, причому в клас, де той хлопець учився. І от, збираючись наставити купу двіок, Борман розкрив портфель і з окриком переляку та здивування дістав свої окуляри. Усі в соплях людської сперми. Банка виявилася нещільно закритою. Хлопця хотіли вигнати на кілька тижнів зі школи, але він щиро зізнався, що це всього лиш крохмальник Лейстер. Кінець першої глави.